25. fejezet Bálintban nem csalódtam. Az eltelt másfél hétben sok mindent megtudtam róla. Van valaki e, éppen ezért egy célja van. Az pedig az, hogy megalapozza a jövőjét. Ehhez én mindent biztosítok neki. Úgy láttam jónak, ha Csilla és Anna sosem marad magára. Ezért a kiszolgáló emeletre költöztettem Bálintot. A felmondási idejét tölti a szállodánál, állítólag napokon belül teljesen az én szolgálatomba tud majd lépni. Nekem ez az egész érthetetlen, mert azt sem tudom, mi az a felmondási idő. A munkajog elég bonyolult ebben az országban. Igaz, más is. Mindent olyan hévvel és gyorsasággal intéz el, hogy már-már bánom, amiért nem magamnak véreltem felőt és nem utazik velem hazariádba. A hazautazás gondolatától mindig darabokra esem szét. Csillával hosszas húzavona után elfogadtadtam a helyzetet. Megbékélt vele, hogy Bálinti már a jobb kezem, valamint, hogy velük él majd egy szakácsnő és egy takarító nő is. Kifejezetten óckodott a babysitter lehetőségétől, de nem tűrtem ellenvetést – így most a házban csupán Bálint lakik majd együtt a két szerettemmel. A többiek, mint a kertész, szakács, takarítónő és babysitter reggel jönnek, este elmennek. Kivéve, ha Csilla másként rendelkezne. Olyan havi apanást adok minnyájuknak, amitől a nem szót szerintem végleg törölték a szótárukból. Csilla nap nevetve meg is kérdezte. Te mérlegre állítottad őket, és kilóra megvásároltad mindegyiket? Majdnem rávágtam, hogy igen, de tudom, ő ezt nem találná viccesnek, ezért nagyokat hallgattam. Bálintra bíztam a fizetések kiosztását, és még valamit. Megkértem őt, hogy ne csak a jobb kezem legyen, hanem a szemem is. Talán furcsán hangzik, de szükségem van egy hímneműre, aki mindenről beszámol nekem, elfogultság nélkül. Hercekként megszoktam, hogy ami az enyém, az csak az enyém. Ezt még tálalnom kell Csillának valahogy, és mivel holnap reggel korán indulok Riádba, tudom, hamarosan meg kell ragadnom a lehetőséget. Gyorsan lezuhanyzom, és nekilátok az imámnak. Alig, hogy elkezdem, Csilla be az ajtón. Szándékosan az egyik vendégszobában kezdtem az imát, de ő itt is rám talál. Nem szólal meg, csak leül egy nem messze álló, hatalmas fotelba. Úgy néz rám, mintha még sosem látott volna. Döbbenet és csodálat van az arcán. Igen, a nem muszlimok általában így nézik a muzulmánokat, akik imádkoznak. Zavartan és talán kissé bosszúsan állok föl, majd megigazítom a nadrágomat is. Nyugodtan folytasd, én csak nézem. Nem nézheted. De miért? Nevetséges a szituáció, nem hiszem el, hogy ennyire ostoba. Ő is föláll, odasétál hozzám, látszik, hogy kérlelni akar. Csilla! Egy muszlim férfi nem imádkozhat úgy, ha nőni jár az esze. Sőt, ha csak elmész előttem, már akkor kezdhetem előről az egészet. De miért? Nem értelek. Azért, mert a mi imáinknál a lelkünknek és a gondolatainknak is tisztának kell lennie. Odalépek szorosan hozzá, ezzel jelezve, mire is gondolok. Az ölem neki feszül, mire ő válaszul alulról belemarkol a fenekembe. És ha te jelen vagy, akkor nem nagyon tudok másra gondolni, mint rád. Ó, ez ízelgő, akkor ne zavarjak. Szeretném, ha magamra hagynál. Megcsókol, de látszik az arcán, hogy másra számított. Valószínűleg azt várta, hogy megdöntöm őt, és a vágy mindent magával visz. Annak ellenére, hogy általában az van, amit én akarok csillával kapcsolatban, elég engedékeny vagyok. Most sem szólítom fel újból a távozásra, és ő ezt biztatásnak veszi. Megkulcsolja a nyakam körül a karját, kisé megemeli magát egyfajta jelzésként, hogy vegyem föl. Már a mozdulattól is beindulok, így engedelmesen nyúlok alá. Mikor fölveszem, hallhatóan kuncogni kezd. Emlékszem, mikor közölted az étteremben, hogy te nem eszel sertéshúst? Igen, miért? Na, akkor azért átszaladt az agyamon ez meg az. Te jó ég kivelülök egy asztalnál. Ufónak tűntél. Én is elnevetem magam, mert elég élénken él az emlékezetemben a pincér képe és az miként próbált mégis rábeszélni arra a bizonyos gulyásra. Semmit sem mesélsz nekem, Jamal. Mit meséljek? Nem is tudom. Az életedről. Arról, ami fontos neked. Nem tudom, mit akar kiszedni belőlem, ezért nem reagálok. Ő azonban belemelegszik a faggatózásba. Még arra sem válaszoltál, miért nem eszel disznóhúst és azt sem tudom, miért olyan fontos neked a napi ötszöri ima, meg az iszlám, és ez az egész muszlimság. Csilla, ezt most ne. Én nem akarok ilyenekről beszélni. Leereztem őt, majd oda a pulóveremért, és belebújok. Ahogy hátrafordulok, látom a csalódott arcát, hirtelen mindent megértek. Ő csak azért akar rólam tudni mindent, mert szeret. El is határozom, hogy amikor legközelebb jövök, egy napot csak beszélgetéssel fogunk tölteni. Tilossá teszem magam számára az érintést, mert a teste mindig képes rá, hogy minden másodlagossá váljon. Rendben, mire vagy olyan nagyon kíváncsi? Mindegy, csak beszélj magadról. Annyi minden zakatol az agyamban, magam sem tudom, hol kezdjem. Aztán az egyszerűt nagyszerűnek találom, ezért arról kezdek beszélni, amivel ő is előhozakodott. Szóval a sertés nálunk tisztátalan állat, de ezt már mondtam. Bólint, érdeklődve csillognak a szemei. Kedvet kapok a kitárulkozáshoz. Ezen kívül nem eszünk még dögöket sem, és vért sem, sőt, belsőségeket sem. Kivétel a máj. Leül a kanapéra, és keresztbe fonja a lábait. Mellé telepedek, ő pedig vállamra hajtja a fejét. Nagyon jó illata van. A vér nálunk elég mocskos dolognak számít. Nem eszünk meg semmit, aminek köze van hozzá. Ezért nálunk még a hús is kötelező teljesen átsütni. Felkacag és rám nézve mondja. Akkor téged sosem várlak majd félig átsütött sztékkel. Most én is elnevetem magam. Annyira édes a reakciója. Az én hazámban az állatok értékes teremtmények. Nem csak úgy egyszerűen levágjuk és megesszük őket. Áldozatnak is szánjunk. Egy állat leülésének nálunk rituáléja van. Szembe fordul velem, a lábait maga alá húzza. Hú, ez érdekes. Nálunk is vannak disznótorok, amik hagyományokon alapszanak. Ezt nehogy elmeséld, vágok közbe. Vigyorogni kezd, én megfojtatom. Tehát az állatot mindig úgy öljük le, hogy megkafelé felé fordulunk, és a nyaki eret vágjuk át, miközben állak nevét mondjuk ki. A gerincnek éppen kell maradnia, mert az agytevékenységnek végig működnie kell. Ezzel fenntartható a keringés, és elérhető, hogy minden vér távozzon az állatból. Te jó ég, ez olyan, mint egy horrorfilm. Ő újra elneveti magát, de én nem. Kicsit úgy érzem, már megint lenézi a kultúránkat. Na jó, ne haragudj, folytasd. Ez nem állatkínzás. Semmit sem érez. Az eszköz olyan éles, hogy észre sem vesz semmit. Azt meg már csak mellékesen jedzem meg, hogy a vágást természetesen csak muszlim végezheti. Egy pillanatig tűnődik, majd jelét adja annak, hogy figyelt, visszakérdez. Miért mondjátok közben Allah nevét? Vért kiontani csak is az ő nevében lehet. Ez egyfajta feloldozás. A gondolataiba mélyed. Nem is akarom tudni, mire gondol. Én láttam már olyan amerikai filmet, amiben terroristák Allah nevét kiabálták, mielőtt robbantottak. Talán ő is éppen erre gondol. Picit dühössé válok, de aztán rájövök, hogy nincs okom rá. Na és a hal? Azt hogyan véreztetitek ki? Csak azért, mert azt elég sokat eszel. Annyira édes és buta. A hal egyből fogyasztható, nem véreztetjük. Felállok, jelzem, hogy szívesen folytatnám, vagyis inkább újra kezdeném az imát. Egy szenvedélyes csók után távozik, én pedig egy gyors mozdás után újra kezdem az egészet. Az ima és a ház körbejárása után az udvarra veszem az irányt. A kertben találom meg őket, Annát ringatja a kezében, aki be van csomagolva egy vaskos overalba. Oda sétálok hozzájuk, olyan, mintha nem is én élném át az egészet. Egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy a testem holnap kisétál a kapun, és nem ölelem magamhoz egy darabig egyiküket sem. Persze van bennem öröm is, mert Khalid nagyon hiányzik. Minden nap felhívtam Jászmint, aki inkább már hisztérikusnak mondható, mint engedelmes feleségnek. Annáról semmit sem tud, csak a féltékenység vette el az eszét. Csilla mosolyogva nyújtja felém Annát, én pedig a legnagyobb természetességgel veszem át, a lányomat. Beszéltél a pilótákkal? kérdezi félszegen, a mosoly eltűnik az arcáról. Bólintok, majd megadom a választ, ami nekem is fájdalmas. Holnap reggel indulok. Egy pillanatra Anna arcába réved, majd újra visszanéz rám. A szeme olyan fájdalmas, amilyennek már régen láttam. Látom, ahogy nyeldes, fogalmam sincs, mit vált ki belőle az elutazásom. Mikor jössz vissza? Nem tudom. Arra azonban szeretném, ha felkészülnél, hogy nyáron egy hónapot ki kell majd hagynom. A ramadán hónapjában nem jövök. Távolinak tűnik még az időpont, de jó, ha előre tudja, hogy vannak az életemben bizonyos korlátok, dátumok, amikor jobb, ha békén hagy. Neki nem tűnik távolinak az időpont, mert azonnal reagál. De miért? Beszéltem már neki a bőjtünkről, ezért nagyon is jól tudja távolmaradásom okát. A ramadán alatt szigorú napi rend szerint élünk. Még sötétben kell fölkelnünk, tisztálkodnunk, majd megejtenünk az első imát. Ezután megengedett egy hajnali étkezés, ami felkészülés az egész napi bőjtre. Ilyenkor sok tejterméket fogyasztunk és szénhidrátot. Kenyeret szoktunk enni sajtal, jogurtal, zöldséggel és gyümölcsel. Mielőtt fel kell a nap, újra imádkozni kell. Onnan, hogy fel kell a nap, minden élvezet, tilos. Tilos enni, inni, szexelni, sőt, még dohányozni is. Vannak olyan eltökélt muszlimok, akik még saját nyálukat sem nyelik le. Délben és délután is imádkozunk, természetesen ezeket mindig tisztálkodási rituálé előzi meg. Ahogy a nap már lemenőben van, megengedett, hogy magunkhoz vegyünk folyadékot. Ezután ismét ima következik. Újra megengedett némi táplálék, ami leginkább csak datója szokott lenni. Alkonyatkor újra imádkozunk. A sötétség magával hoz minden élvezetet. A vacsorák már nagy lakomákat jelentenek, és minden szabad, amit nappal nem. A ramadán havának végét háromnapos ünnep követi, ami lényegében azt jelenti, hogy gratulálunk egymásnak erős akaratunkhoz, és örülünk, amiért sikerült végigcsinálnunk a böjtöt. Ilyenkor országomban nagy ünnepségeket tartanak, nem ritka a tűzijáték sem. Mégis hogyan tudnék csilla közelében lenni a ramadán alatt? Napközben hozzá sem érhetnék. Ilyenkor általában alvásra ítélem magam napközben, csak is az imákra kellek föl. A nappali alvás pedig azt jelenti, hogy éjszaka kiélem magam. Erre Magyarországon képtelen lennék. A Ramadánban fontos a támogatás. Ha nem látom magam körül a hasonlóan elhivatott embereket, akkor az én erőm is elszáll. Azt pedig nem akarom. Volt már rá alkalom, hogy nem tudtam végigcsinálni a böjtöt. Erre is van mentség. Nem is az iszlámról beszélnék, ha az nem hagyna egy muszlimnak kibúvót a dolgok alól. Ha valaki képtelen végigcsinálni a ramadánt, akkor annak jóvátételt kell fizetnie. Szegényeknek kell élelmet vagy ruhákat juttatni. Na és ki ellenőrzi a bőjt betartását? Mi magunk. Ha a hitről van szó egy muzulmán, ritkán mond valótlant. A saját lelki ismeretünk, nagy úr. Igen, tudom, a te bőjtöd. Elmosolyodik, de gúny érződik ebben a mosolyban. Nem a féltékenység gúnya, hanem a beleegyező lemondásé. Ha nem ölelném Annát, akkor most nagyon magamhoz szorítanám őt. Hiányozni fogsz, teszi még hozzá. A legszívesebben én is ezt mondanám, de akkor elszállna minden erőm, így más taktikát választok. Bálint mindent tud. A pénz pedig azért van, hogy költsed, bármit megvehetsz. Érted? Bármit. Dzemál, hagyd már abba, most is a pénzről beszélsz. Lemeredek a gyönyörű lábaira, amik egy ócska vannak belebújtatva. Ideges leszek a látványtól. Hogy a francba vannak még birtokában ilyen elnyűt darabok? Ráérez a gondolataimra, mert ő is lenéz a lábára, és ideges toporgásba kezd. Valamit szeretném, ha megbeszélnénk. Töröm meg a nevetséges pillanatot. Mit? Megköszörülöm a torkom, mert fogalmam sincs, milyen szavakkal kezdjek bele a kínos témába. Aztán erőt veszek magamon. Bár nem vagy a feleségem, és ez nem egy hagyományos kapcsolat, de az, hogy elmegyek, még nem jelent számodra szabadságot. Megtiltom, hogy bárki is betegye ide a lábát, és ez vonatkozik az apádra is, meg az öcsédre is. Tarts tőlük távol, Annát, és a kérhetem, ne kürtöld világgá, hogy egy herceg tart el téged. A szája megnyílik, ez nála a dühöt jelenti. Annál kezemben van, így inkább őt nézve folytatom. Azt akarom, hogy egyetlen férfival se érintkezz, Bálinton kívül. Ha bármi gondodódik, akkor azt közöld vele, ő megoldja, vagy értesít engem. Értesít. És mi van, ha én értesítelek, ha esetleg gond van, vagy én ne hívjalak? Tartsam tiszteletben a családodat, igaz? Nem jelent számomra szabadságot a távozásod, de neked azt jelenti, igaz? Akkor találsz magadnak új ágyast, amikor akarsz. Akkor bújsz a feleségedhez, amikor akarsz. Én pedig még csak föl sem hívni. Persze azt el kellett viselnem az elmúlt napokban, hogy a kis erkölcsös muszlim feleséget hívogat. Most hagyd abba. Erőteljesen próbálok szólni, de lágy a hangom. Mindenben igaza van, de ezt sosem ismerném el. Fogalmam sincs, mit kéne tennem. Ígérjem meg, hogy Jászminon kívül nem ölelek más nőt. Ez hazugság lenne. Ő a mindenem, de tudom, hogy Riádban minden más lesz. Az pedig kifejezetten zavar, hogy a vallást megint belekeveri az érzéseinkbe. Az elmúlt napokban nem beszéltünk az én hitemre áttérésről, de ő mégis úgy érzi, hogy ez közöttünk örök akadály marad. Jól érzi, valóban így van. Odalép elém, és Annát nézi. Tudom azt szeretné, ha átadnám neki. Felé nyújtom, halkan beszél. Semmi sem érdekel, Jamal. Anna az egyetlen, aki fontos. Ez egy picit fáj, de rámemeli a szemét, és elkergeti ezt a fájdalmat. Szeretlek. Azt hiszed, amint elmész, én hemperegni kezdek majd valakivel? Nem. De miért akarsz eltávolítani a családomtól? Azt nem akadályozhatod meg, hogy velük találkozzam. Ugyancsilla. Mit adtak ők neked? Kihasználnak téged? Ha tényleg Anna a legfontosabb, akkor szorítsd minimálisra velük a kapcsolatot. És ha megtudom, hogy támogatod az apádat vagy az öcsédet, akkor rohadt dühös leszek. Talán túllövök a célon, ezért mentem a mi menthető. Jó, ha valamire szükségük van, azt jelezzék. Mindent megkapnak, de minket hagyjanak békén. Csilla a karjában alvó Annát nézi. Látom, ahogy magukkal ragadják a gondolatai. Nem fog tovább vitázni. Életemben először más valaki helyzetébe képzelem magam. Gondolatban végigjátszom, hogy ő megy el valaki máshoz, akit majd ölelni fog, és nekem csak a várakozás jut. Én halálomig harcolnék ez ellen a sors ellen. Ő nem teszi. Anya és felelősség teljes nő egyben. A leggyönyörűbb a világon. Néma szerelemmel fog szeretni, és a lányunk a legjobb kezekben van. Ebben biztos vagyok. Az éjszaka csöndjében magamnak tudom minden rezdülését. Minden egyes levegővétele a megnyugvást jelenti nekem. Mert az enyém. A kerti világítás behatol a függönyön keresztül, amit roppantul élvezek, mert imádom nézni a mesztelen testét. Szerencsére Csilla egyáltalán nem mondható prűdnek. Képes felkapcsolt százaségőnél is kitárni a combját és átadni magát az élvezetnek. Végig szalad a kezem a csípőjén, amire ő válaszként elneveti magát és belekarol a kezembe. Ne csinált, csiklandós vagyok. Válaszul még egyszer végig simítom, mire ő hangosan felkacag. Imádom, amikor nevetsz. Felkönyököl, a másik kezével pedig dobja a hajzuhatagot, ami körbefogja az arcát. Csillát mindig gyönyörűnek látom, de az átszeretkezett órák után ez többszöröződik. Komoly a tekintete, szomorú az elutazásom miatt. Hűséges leszel hozzám, Csama? Nyelekedjet, mert fogalmam sincs, miért tesz föl ilyen kérdést. Nem kell azonnal válaszolnom. Kiegészíti a kérdést. Úgy értem... Szóval a feleségeden kívül. Sokszor fogsz még nősülni? Sok ágyasod van? Vagy lesz? Látszik rajta a zavar. Különös, de ha mintól kapnám ezt a kérdést, az felháborítana. Tőle azonban olyan természetes, mint ez az egész, ami közöttünk van. Nem, Csilla. Olyan hűséges leszek hozzád, mint Mohamed próféta az ő Kadidzsájához. Kikerekedik a szeme. Rájövök, hogy ő nem muszlim. Ő volt Mohamed felesége. Hűséges volt hozzá, és kitartott mellette. Csak a halál választotta előket őket egymástól. Szép történet, de azt nem értem, ha a ilyen hűséges volt, akkor miért engedi akkorán a több neűséget. Elmosolyodnék a kérdésen, ha nem érezném, hogy neki most ez egy komoly probléma. Olyan dolgokról faggat, ami az egész életem alapja, a vallásomról. Erőt veszek magamon, a szívből jövő érdeklődésére lelki ismerettel válaszolok. Miután Mohamed elveszítette az ő szerelmét, nem fékezte a szenvedélyét, ha érted, mire gondolok. Picit elkalandozik a szemével, nem is velem van most, hanem a gondolataival. Aztán olyan fájdalmas hangon beszél, ami a szívembe mar. Mi annyira különbözőek vagyunk, Jamal. Olyan idegen vagy nekem, mégis az enyémnek érezlek. Megtelik könnyel a szeme, de képtelen vagyok mozdulni. Az ő elkeseredése pedig kezd átcsapni a reménytelenségből fakadó dübe. Még ez a vallás is. Te muszlim, én keresztény. Csilla, hagyd abba, egyformák vagyunk. Hidd el, még a vallásunk is hasonló. Kifakad belőle a szokásos gúnyos mosoly, de a hangja már lágyan kéri a magyarázatot. Na nem mond. Mi a közös a vallásunkban, azon kívül, hogy te is hiszel a mennyországban és a pokolban? Csilla hisz a saját Istenében, ezt tudom, de azt is tudom, hogy ő nem járt templomba, és nem veszi olyan komolyan a hitet, mint én. Nem rombolom le a képzetét, mert igazság szerint a mi túlvilági hitünk egy kicsit bonyolultabb. A Korán szerint hét föld van és hét ég. Tehát a földünk alatt még hat pokol helyezkedik el. Bonyolult lenne az ő szemében, ezért nem szállok vele vitába. Sokkal inkább akarok neki reményt adni a jövőnket illetően. Fölé könyöklök, ezzel lefekvésre kényszerítem őt. Most itt vagyunk ebben az életben. Nem érdekel a pokol sem és a mennyország sem. Te érdekelsz. Belecsókolok a szájába, amitől hangosan felnyök. Éppen ezért félek, Jamán. Ebből a földi létből is olyan keveset tölthetek veled, a te hazád messze van, és nem láthatlak, amikor csak akarlak. Még ebben is különbözünk. Ő a saját jelenlegi életét tekinti a legfontosabbnak, míg az én szememben az csak egy állomás. Hiszem, hogy minden embernek három élet adatik meg. Az élet előtti, amikor tudja Allah, hogy meg fog születni, a földi, vagyis a jelenlegi, és az élet utáni. Nem érzem kevésnek az időt, ami adatik. Gyertek velem, már mondtam. Az nem jó megoldás, tudod jól. Én nem tudok más megoldással szolgálni, Csilla. Tudom. Vágja rá azonnal a választ, és ez olyan fájdalmas. Nem vagyok képes kényszeríteni őt, hogy rám nézzen. Én is pokolian szenvedek ebben a helyzetben. Jó pár másodperc eltedik, mire visszafordítja rám a fejét. Megnyalja a száját, majd belemarkol a tarkóba. Akkor most ölejj újra, kérlek, Csama. Úgy gondoltam, a nehezén túl vagyok, de reggel ráeszmélek, hogy minden halott körülöttem, de legfőképpen én. Hamarosan indulok, és ez megöl minden egyes pillanatot. Megöli a mosolyokat, az öleléseket és a jövőbe vetett reményemet. Hiába vár rám otthon a fiam és Jázmén, az most túl távolinak tűnik. És azt is el kell ismernem, hogy hivatalos feleségem és fiam teljesen az enyémnek tudható. Bármi is történjen, Kalid az enyém, és mint is meglehetősen a markomban tartom. Csilláról és Annáról nem mondható el ugyanez. Nem az én hazámban élnek, nem az én szabályaim szerint. Sőt, ahogy Csilla mondta, én még a lányom születési anyakönyvi kivonatában sem szerepelek. A lányomat Pataki Annának hívják. Ekkor szalad át először agyamon a hangzás. Anna bint Jamal Bin Hussein Al Sudairi. Gyönyörű lenne, ha így hívnák. De sosem fogják így hívni. Egyrészt Csilla miatt, másrészt az én életem miatt. Csilla nagyon okos, sosem követné el azt a hibát, hogy jogokat ad a kezembe a lányommal kapcsolatban. Ez kicsit fáj, de titkon fel is nézek rá az eszességéért. És az igazság az, hogy a névváltoztatásért én sem fogok sohasem harcolni. Mivel nem a feleségem, nem adhatom a nevemet a lányomnak. Legalábbis otthon ez lenne a helyzet. De mi van itt? Fogalmam sincs ennek a kisországnak a törvényeiről. Apasági kérdés, örökség, gyámság. Jó nagy baromság. Jó illata van a lányomnak, ezért legalább háromszor be mélyen a levegőt. Mintha tudná, hogy búcsúzunk, mert mocorogni kezd, és a szájával az orromba liheg. Csókolni való nyál illata van. Babás. Csilla mosolyogva lép mellénk, de nem szívből jön a mosolya. Talán szívesebben sírna úgy, ahogy én is. Csilla már a sokatszor képes rá, hogy megnyomorítsa a lelkemet. A gyerekkori sírásaim rémlenek föl, amik mindig valami banális dolog miatt történtek. Azóta csak ő képes könnyekig elérzékenyíteni. Még Kali születésénél is képtelen voltam az öröm könnyekre. Csak büszke voltam, de elérzékenyült nem. Most úgy érzem, talán Anna születésénél elsírtam volna magam. Csillával egyek vagyunk, minden érzelme mélyen belém hatol, és ugyanazokat a reakciókat csikarja ki belőlem is. Megadja a végső döfést, mert az ölelésében minden benne van. Nem ketten vagyunk egyek, hanem hárman. A torkom összeszorul, ösztönösen menekülnék az ölelés elől, de lebénulok. A hangja nagyon határozott, a kettősség, amit áraszt magából, csodálatra méltó. nő, de mégis erős, oltalmazó és oltalomra váró. Siess hozzánk, ne felejtsd el, mi várunk rád. December végén mindenképpen jönnöd kell, kérlek. Bólintok, hirtelen nem veszem, miért fontos neki pont a december vége. Párnyelés választ el attól, hogy ne kezdjek érzéseim mélységéről áradozni. Tudom, egyszer majd még számot adok neki, hogy mennyire is szeretem őt, de most képtelen vagyok rá. Csak a fejemet fordítom hozzá, nagyon hosszan csókolom meg. A szemem nyitva van közben, csak úgy, ahogy neki is. Van úgy, hogy az ember különös pillanatban találja magát, olyanban, amiben az jut eszébe, erre tuti örökre emlékezni fog. Most ilyen pillanatban vagyok. Csillával kapcsolatban számos ilyen pillanaton van, de ez most nagyon erős. Szinte minden száz szem pilláját megjegyzem. Minden apró szeplőjét és még apró szarkalábát. Nem mosoly. Nagyon vigyázz annára, nyújtom felé lányunkat. Vigyázok rá. Ígérem, mire visszajössz, vár majd rád egy meglepetés. Milyen meglepetés? Jamal a meglepetés attól meglepetés, hogy meglepődünk rajta. Hangosan felnevetve oldja a siralmas hangulatot. Éppen ezért nem árulhatom el. Szorosan ölelem most át őket, miközben minden eddigi ajándékának emléke felötlik bennem. Furcsa, hogy a mi kapcsolatunkban mennyire fontos szerepe van ennek a szentimentális dolognak. Viszont az is tény, hogy én mindig kézzelfoghatónak képzelem el az ajándékokat. Csilla azonban sokkal mélyebbennél, Érzékeny. Csupa szív. Nagyon szeretem. Mégsem mondom ki. Hátat fordítva sétálok ki a kapun. Attila már vár, az autó mellett még a szolga is ott áll, aki velem érkezett Magyarországra. Bálinthoz fordulok, kezet nyújtok neki. Rámarkol, miközben közelebb hajol, és a fülembe suttogja azt, ami nyugalommal tölt el. Bizzom bennem, uram, mindenre gondom lesz. Hátrább dőlök, mire ő még kacsint is. Kínomban elmosolyodom, mert ilyet egy házamban élő szolga sosem engedhetne meg magának. Ez az egyetlen kacsintása nagyon közel hozza őt hozzám. Erősen él bennem a vágy, hogy még egyszer pontosítsak vele mindent, de érzem, akkor ritka idiótának tűnnék. Apám mindent csak egyszer szokott elmondani, de anyám az a fajta nő, aki addig rágja az ember szájába a dolgokat, amíg a tévedés lehetősége is kizárt. Nem akarok rá hasonlítani, ezért még utoljára csillához fordulok. Anna ugyanúgy alszik. Picit bánom, mert nem nézhetek bele a szemecskéibe. Megcsókolom a homlokát, de meg sem moccan. Szeretlek, Jamal. Csilla halkan suttog, én pedig válaszul összeszorítom a szemem. Ha nyitva hagynám, könnyek tengere törne elő belőlem. Hú, ez nagyon szar. Gyertek velem, Jamal. Nézzük egymást. Én könyörögve, ő elutasítóan. Attila a sofőr köhögni kezd, ettől szétrebben a tekintetünk. Ritka gyorsan pattanok be a kocsiba, mindenki követ. Bálint úgy áll oda csilla mellé, mint egy testőr. Nem bírom levenni a szeretet nőről a szemem. Most is ugyanolyan hatással lenne rám, ha először látnám. Nem tudom mi, de van csillában valami titkos mágnes. Már az első pillanattól húz magához, és nekem erőm sincs ellenszegülni. Csücsörítve küldök képletes csókot, mint egy idióta. Sosem csináltam még ilyet. Csilla ugyanezt teszi, el kell fordulnom, mert majdnem visszanyitom az ajtót. Atilla gáztad, és megindul a reptérre. Nekem pedig csak a testem utazik ebben a pillanatban. A lelkem ott áll tovább Csilla mellett. Nézi a távolodó autót, és olykor annára sandít. Az én lányom. Az én családom.